33. Dr. Peter Calderon? Új. Oui. Anna Barton jó barátja vagyok. Szeretném fölkeresni önt. Miért? Hasznos lenne, azt hiszem. Kinek? Nekem. Anna mondta, hogy hívjon föl? Nem. Miféle barátja Annának? Márti édesapja vagyok. a csend következett. Á, ah, igen, Martiné! Anna említette, hogy férhez szándékozik menni. A férhez szándékozik menni szófordulat sután és furcsán hivatalosnak tűnt. A hívása tehát egyszerűen nem szakmai jellegű. Csak annyit kívánok mondani, hogy boldog házasságot kívánok Annának és Martinnak. Most pedig be kell fejeznünk ezt a beszélgetést. Kis szünetet tartott. Én már nem járok Londonba. Anna pedig ritkán látogat Párizsba. Anna önnek páciense? Erre nem lennék köteles válaszolni, de megteszem. Nem. Ön mégis másképp ismeri őt, mint a legtöbb ember. Épp a szakmájánál fogva. Nem egészen. Úgy mondanám, legjobban az az ember ismeri őt, aki feleségül fogja venni. Az ön fia. Úgy hallom, a fia meghagyja neki a titkait, a rejtéjeit, talán a többi szerelmét is. A többi szerelmét? Igen, mindig. Csönd be. Anna sem beszélt nekem önről. Miért beszélt volna? Csak Márti napja vagyok. Eléggé szokatlan apa, az biztos. De hát eléggé szokatlan a fia is. Ez pedig nagyon furcsa beszélgetés. Sóhajtott. Anna furcsa beszélgetéseket vált ki. Miért nem vette el Annát? Isten Válaszoljak erre, mert nem tudtam megadni Annának, amire szüksége volt. És pedig mit? Szabadságot. Szabadságot arra, hogy kötődjék azokhoz, akiket szeret, mind azokhoz, akiket szeret. Ehhez nagy jellembeli és intelligencia tartalékok kellenek, és természetesen igen nagy szerelem. Vagy talán csak az, hogy valaki ne akarjon szembenézni az igazsággal. Ó, úgy érzem, a kedves fia hallgatólagosan, igen sok igazsággal szembenézett annával kapcsolatban. Sőt, ebben biztos vagyok. Miért? Mert megismerkedtem Martinnal. Mikor? Nem mondok többet. Miért nem mondta ezt meg nekem az elején? Ki tudja, hol végződik egy beszélgetés. Ahogy a mi beszélgetésünk is most újabb rejtvinnyel, amely, ha a végére járnánk, újabb rejtett igazságot tárna föl. Nem csoda, hogy kielégít a szakmám. És most Isten áldja. Sok szerencsét magának és a kedves fiának. Kérem, ne hívjon föl többé. Martin, ragyogó kisfiam, tehát már én előttem rátaláltál Peter Calderonra, és mit hozott neked a nagyokosságod, meg a nagy szerelmed? Nem a teljes annát. Én viszont megkapom a teljes annát, amikor velem van. Talán nem is akarom igazán az élete és az ideje többi részét. Minek ennél többet kérni? Péter többet kért, és mindent elveszített. Az a Wilbek-véi lakás eredetileg az övé volt. Hát persze. Most már értettem. Fontosságot kellett volna tulajdonít csak ennek. Nem tettem.